Очі Поліни блищали. Знаєш, складно довго говорити на оселедець – кориця, навіть запахне нею, а смак. Важко перебити смак оселець, навіть керицею. Поліна зосереджено подивилась на Оксану та мовчала, не зводячи очей з молодої жінки. Ота сцена сьогоднішня з моїм приниженням – вона не перша і не остання. Згодом буде бурхливе примирення, щедрі дарунки. Шість літ терплю. Університет встигла закінчити, однак розуміючи, що такого матеріального забезпечення та достатку оббуга вчительська зарплатня мені не принесе. До всього звикаєш, і до принижень, і до розкоші теж. Так як ти мене не розуміють, однак принаймні. Намагається не годити. Про свої решту принижень і говорити не стану. Навіщо це тобі? Але дещо для себе і для тебе, сподіваюсь, таки зроблю. Знаю, добре, сімейку Брехів, не тільки заочно. Вибач, але вашу розмову си із Мунтом я підслухала. Звичка. Владистав розбещений юнак. Хоча, можливо, щось людське в нього таки засталося. Якщо він зумів аж так закохатися. Ще ні разу влада таким не бачила. Чула колись від свого професора слово честі, то не його думка. Взагалі сумніваюсь, чи є у нього власні думки, чи лише позичені у прочитаних книжках, підслухані, повторні вслід за дружиною, але все одно приємно це чути. Попри всю марноту, кохають не за щось. А просто так. Тому що лише одна з'ява її змушує трепетати прискорно твоє серце. Голос. Наймиліша серцю мелодія, а її аромат, це коли ти ще її не бачиш, але знаєш вона поруч, бо повітря навколо наповнюється запахом твоєї жінки, від якого тобі хочеться і сміятися, і плакати водночас. Знаю, знаю, дурні сантименти, але такі потрібні, і коли хтось тобі говорить таке, то ти прощаєш йому все на світі. Навіть якщо ти його не любиш, лиш дозволяєш це робити. Думаю, ти мене поки що не розумієш. Байдуже, Поліна сумно посміхається, і виглядає якоюсь втомленою. Та зараз не про це. Твоя справа, Оксано, влізати чи ні в той вулик. Однак, якщо так станеться, і ти туди потрапиш, маєш мати чиюсь підтримку в тому тераріумі. А підтримки чекати нема від кого. Але, як кажуть, з вовками жити, по-вовчому вити. Так, про всяк випадок – коли вже буде зовсім нестерпно. Натякни, шановному проректору, що знаєш про мене і про нього, бо він лише зверху такий солодкий та чиколядовий, а насправді боїться лише одного. Ні, Не Бога. Так і Господа не вірить. Він боїться своєї дружини. Ірена, то правдива Мегера, в порівнянні з нею відьма з Голівськовія, Вівця ця білосніжна. Інколи мені здається, що вона навіть поглядом вміє вбивати, чи щонайменше, як медуза горгона, перетворювати людей на камінь. Поліна залпом допила все, що залишалося в горнятку, вже не кривлячись. Встала з крісла, очі знову набрали до металевого блиску. Тільки не думай, будь ласка, що я така насправді, людяна та благородна. Життя вчило мене не ставати такою. Я роблю це лише для себе. І тішить мене одне. Що брехом з тобою буде нелегко. Даруй, але багато про тебе знаю. Робота така. До того, що Ізмунд Владислав змусив провести Майже детективне дослідження стосовно твоєї особи. Ти нестандартна і незакохана. Незакохана, то видно відразу. І ще тобі від них анічогісінько не треба. Знаєш, чого я зловтішаюся найбільше? Щоб вони не радили зараз своєму коханому владику, який бістерики не влаштовувала мамця, той зробить по-своєму. Добряче ти його зачепила, навіть заздрісно. А я ще посміюся над їхніми руїнами, отим примарним збоченим графсько-боронським генофондом та антикварною квартирою-музеєм і, зрештою, таким самим вигаданим життям. Оксана здивовано звела брови. Поліна це помітила. «Не зважай». Про гени тобі натякали, точніше про їх значення. Це лише квіточки. Попри все, якщо стане вже надто важко, приходь. Принаймні, порадою допоможу. Хоча мені здається, що такі як ти навіть на шибениці не проситимуть допомоги. Поліна якусь хвилю ще дивилася на Оксану. В очах крізь металевий блиск прозирало співчуття тоді тряпнула невдоволено головою, ніби скидаючи себе пелену майже людського, яке таки в ній досі жило, розвернулася та пішла. Кучерики її золотавого волосся загойдалися в танці, поли кашемірового червоного пальта розвивалися від впевненої ходи його власниці, вишукані червички зацокали підлогою кафе а згодом і бруківкою міста. Наступного дня після пар Оксану під університетом чекав заклопотаний Сізмун Владиславович